Того ж вечора вона посадила квітку у велику бляшанку з-під фарби і поставила коло ліжка. Потім спустила в унітаз знеболювальні і протисудомні усі до останньої таблетки. Якби тієї миті її схопили за руку і спитали, нащо вона це робить, Ірма не змогла б пояснити. Або змогла б, але її пояснення видались би дуже і дуже дивним, Години через чотири вона стогнала від болю. ранок її викручували судоми. Ірма плакала і до крові кусала губи, але через причину, яку знала лише вона, по допомогу так і не звернулася. А ближче до вечора розплющила очі і здивовано усвідомила, що біль відступив, і вона дуже хоче їсти. Здається, такий апетит Мало вперше за останній місяць. Потім зазирнув Нейтан. І вони сильно посварилися. Адже невідома інопланетна рослина в кубрику – найнемислиміше порушення, яке тільки можна уявити. А Нейтан усе ж таки командир. Він наказав, щоб Ірма негайно позбулася квітки, а коли вона навідріс відмовилася, спробував забрати її сам. На Нейтані вподив упоратися з Ірмою, йому забракло сил. Збентежений, він сказав їй, що вранці відразу після чергування зайде знову, і якщо квітка ще буде в Ірме, надійшли сюди службу безпеки. Вранці в Кубрику він не побачив ані квітки, ані Ірми. Нейтан вирішив, що вона розсудливо викинула рослину, пішов до себе і завалився спати. Він не знав, що близько четвертої ранку Ірма з квіткою в руці спустилася в порожню лабораторію комплексу і відкрила карантинний відсік. Нікому й ніколи не спаде на думку шукати її тут. Отже, ніхто не завадить квітці вилікувати її. І Ірма захлопнула важкі двері карантинного відсіку зсередини. Коли через дві доби вона повторно залізла в апарат для діагностики, жодних слідів пухлини в її мозку вже не було. Радкове небо давно стало молочно-біле, але сонце так і не зійшло. Ірма дивилася поверх панелі керування кудись у снігову порожнечу. Ельза пригорнулася до неї здається, дрімала. Уже тепер після всього, коли я опам'яталася на трьох коронах, і дізналася, що по мене прилетіла не хто, а Ніколь. Я вирішила, що вона повернулася заради мене. Звернула там гори, і я навіть не розуміла, скільки років минуло. Ірма важко перевела подих. Я благала її негайно летіти звідси, просила, але її як заклинило на цій новій місії, і тоді я зрозуміла, на що вона прилетіла. Здогадалася. Тієї ж ночі прокралася на місточок і далі, ти знаєш, чудес не буває. Було тихо. Тільки Ельза розмірено сопіла. Ірма дивилася на мене майже влагально. Наче чекала, що зараз я спростую її слова про чудеса. Я не покину тут решту людей. І дозволиш своїй данці загинути? Тепер у її очах Читався докір. Я мовчав. Ірмен погляд жадібно обмацував мої обличчя, ковзав туди-сюди, кидався від одного ока до другого. Пронизував наскрізь, намагаючись знайти відгук, а потім немов обіймав і відразу тряс за плечі, мовляв «Ну що ж ти, давай!». Нарешті вона простягнула мені руку. «Ти, лейтенанте, хороша людина». Намагаєшся взяти на себе відповідальність за все. За чужих дітей, за батьків, які приперли їх сюди, бо їм так сильно потрібні були гроші. За тих офіцерів, які, на відміну від нас із тобою, знають мету місії від самого початку. Не варто. Просто летімо. Тому що Ванлек неможливо спинити. І її не зупинив найстрашніший кошмар життя, виродок, який колись у дитинстві задушив її сестру. Він снився їй постійно, нагадуючи, що вона втекла, а сестра загинула, змушує ридати в подушку попівночі. А на цій планеті кошмар матеріалізувався і явився до неї химерою. Вона обмочилася за страху, але навіть після цього не згорнула місії. Вандлик не спустить шатлів, поки не отримує свій мутаген. Так, кивнув я. Твоя правда, поки не отримає, або доки ми всі не загинемо, і знаєш що, хай отримає, і просто сьогодні. Сказавши це, я міцно обхопив свою Ельзу і штовхнув Ірму всередину кабіни. Вона виркнула як кішка. Гвинтівка з'явилася в її руці навдивовижу швидко. Ельза прокинулася і злякано обхопила мою шию. «Опусти зброю, Ірму, ми обоє знаємо, що ти не вистрілиш». Я швидко відступав, про всяк випадок, тримаючи свою шиву на поготові. Ірмен погляд здавалося здатен різати сталь. «Тато», – пошепки запитала Ельза, – «що ти робитимеш?» «Усе добре, доню», – тихо сказав я, – «потрібно повернутися». «А що ми забули?» «Термос. Ми забули термос».